wenzaji kujamiana ni hitaji la msingi kwa kila mwanadamu aliyetimiza umri wa kufanya hivyo. Ni namna ambayo Mungu ameiiweka ili binadamu aweze kukiendeleza kizazi kwa kuzaliana. Ndio maana binadamu yeyote aliyepivuka upata hamu ya kujamiana. Hata hivyo hamu hii ya kujamiana hasa kwa upande wa mwanamke upungua kadri umri unavyoongezeka. aidha Hali hiyo pia yaweza kujitokeza katika nyakati tofauti za mapito ya mwanamke. Masalan, wakati wa mahusiano ya kimapenzi, wakati wa ujauzito na baada ya kujifungua, pia mwanamke anapofika umri wa kukoma hedhi yaani menopause. Na pia iwapo mwanamke huyu atapata mashambulizi ya mbali mbali ama magonjwa makubwa. Katika kipindi cha afya ya uzazi leo, tutangalia tatizo la kukosa hamu ya kujamiana wakati wa ujauzito na baada ya kujifungua. naye Daktari Amnawari Kagucha, bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya agakani hapa jijini Dar es Salaam. Karibu sana Daktari. Nashukuru sana. doktor kama ambavyo muktasari umeweza kujieleza, nadhani imeweza kutoa picha halisi ya jinsi tatizo hili lilivyo. Na ni penge ni vigumu sana mtu kuhisi kwamba tatizo hilo analo kwa kutokana na jinsi ilivyo pilika kapili za maisha na vitu kama hivyo lakini labda umwelezee msikilizaji dalili ambazo mama mzito wakati bado ana ujauzito ama baada ya kujifungua anazionyesha kwa mwenza wake kuweza kufahamu kabisa kwamba ina inaleta picha kwamba huyu mwanamke ana tatizo la kukosa hamu ya kujamiana ni tatizo ambayo lipo ni kubwa ingawa watu wachache wana, wana wana ile ile uwezo wa kujieleza kama kuna shida hii mbele ya daktari au kumwambia mwenzi wake. Kwa hiyo ukiliangalia kwa haraka haraka unaweza kuona kwa, kwa tatizo kubwa lakini tunavuelewa sisi ni kwa lipo inga bado watu hawana yule muamko wa kujieleza. Dalili ambazo zinazoonekana na mtu na mtu kutokana na jinsi wanavyoishi yale maisha yao tangu mwanzo. Kwa hiyo wakati ule hujauzito baada ya kujifungua yule uh, mwanamume at, ataona kuna tofauti ile ilivyomezoea mwanzoni. Ingawa mwanamke ni, ni mtu wa kwanza ku, ku kujiona ile hali kwa sababu yeye ana ana experience ile maisha ya kuto kumbuka au kupata ile hamu ya kutana mwenzie, na mwenzile kuwa, na kwa bahati mbaya wengi wanakuwa wanashindwa kwa kuwa wazazi kueleza kueleza wenzileo auume wao kwamba hana hamu ya kufanya hicho kitu. Kwa hiyo wanaume wengi wana wanaona wana tofauti tu kwamba hata ratiba ambayo ilikuwa zamani inaanza kubalika eh, katika kipindi ambacho kile cha ujauzito au wakati wa kujifungua. Kwa hiyo hii itampelekea mtu kujua kwamba hapa kuna tatizo. Kwa hiyo doctor anataka kuniambia kipindi cha ujauzito kuna vichocheo maalum ambavyo vinatoka mwilini vinavyoweza kumfanya huyo mama. Hivyo siwezi kusema kwa viko m, kwa kwamba kuna vichocheo ambavyo kwa sababu kama ingekuwa kuna hali hiyo ina kila mwanamke wangekuwa analalamika kitu kikitukie kwa lakini sio wanawake wote ambao wanalamia kichoketi wako wengine wana ku na kidogo tofauti wa chache ndio waona nshaikuaona kwamba kwa ile wanakuwa na hamu ya na kila wakati uh, kwa ujauzito mpaka napelekea bado umeona anakuwa anaogopa kwamba anaweza kuota madhara kwa mtoto kwa hiyo ni kutambua ipaki sote wale mwanamke kwa sababu kusema kwamba kuna kemikali ambazo zinatokea ndio zinafanywa zilikuepo na maana wanawake wote wa ujauzito angekuwa hawana ile hamu ya kujamiana wakati wa ujauzito ipo lakini kwa kila mwanamke. Lakini ipo kwa kiwango kikubwa tu. Kwa kiwango ni kikubwa. Kwa kubahati mpaka ninaposema mwanzo wengi wanashindwa kukua wazi kusema ndani ya mimba yake au kusema kwa daktari Sasa labda ni sababu gani hasa za msingi? Kama mwanamke huyu wakati wa ujauzito anakosa ioham na pia tunaona eh, hali hiyo inaendelea mpaka pale anapojifungua. Ni sababu za kisaikolojia sasa kama hakuna sababu za kibiolojia labda tuanze za psychology unajua kwa sababu mtu akishajiona ni mimi mzito na kiumbe tumboni kipo kwenye kizazi hakiko mbali na lsmu ambayo labda mtu wakijamia na mme wake inaguswa kwa hiyo kikawaida kama binadamu anakuwa na wasiwasi kuna kwamba ile mtingishiko kati na jiana na mme wake inaweza ikafanya nimba ikatoka au ika mzuri ule mtoto unajua unajua ni vigumu mtu kupata ile picha ya, ya kweli kule ndani kukoja mtaka umeona umeona si watu unaoana na wagonjwa kumfanyia mtu operation huyo ndani kwa mtu wa kawaida hawezi kupata ile picha ya ya ukiwa kule ndani kukoja kwa mtu anajenga ile uoga kwamba ninapokutana na mimi wangu labda nazaangasabisha ya mtoto au mimba ikatoka chukua mfano watu ambao wana historia ya mimba kutoka mba kama, shika, mba kama toka kama eh, ameshikilia mimba kama atakatuzikatoka automatically anakuwa kikisimb uh, nyingine ingine uoga unakuwe sababu anakuwa kutoa mimba ule mtikisiko unaotokea nisi kabisa ndio challenge zingine sio tatizo kwa kisaikolojia inachukua nafasi kubwa sana ya, ya kufanya wale wana hata usipende ni nini yani, wapoteze ile hamu ya kujiamiana sababu zingine ina kwamba mtu uh, kuna ile kuchoka unajua kwa sababu hautoka kama watu wengine wanovofahamu mtu ushika mimba anakuwa na ile hali ya kuchoka choka na ile jambo la kujembea nataka mtu wake katika hali ya sawa hajachoka mtu uko vizuri ndio anaweza tendo akalifanya kama anavyotakiwa lakini ndiko umechoka kuna ku hata ule wa yale jambo hauwezi kuwa sawa kwao wengi wana, wana tabia ya, ya kuepuka kufanya kitendo au kuchelewesha au kukupwepa kwa sababu kuhana nguvu unaona kwa hiyo mwisho wa siku na pelekera ham inaenda inapotea inapotea katika kipindi cha ujauzito mpaka wakati ule wa kujifungua Kutokana na maelezo yako daktari inaonekana kwamba mazana athu ambayo imejengeka kama ni nilivyosema ni tatizo la kisaikolojia lakini nadhani tatizo hili pia limechangiwa na uhudumu wa afya kwa sababu wengine pia wao wanawaambia msipende kufanya sana tendo hilo hususan wakati mimba inakaribia e, wakati wa kujifungua ile miezi ya mwisho hii ni kwa sababu gani kwamba unatanua njia au inakwaje daktari kifaa sio kitalam Hamna sehemu ambayo uh, tunasema kila kila mjia mzito aepuke askari na mimi yake. Wapo wachache ambao wana, wana hatari fulani ambazo tunaziona kote ujia uzito au ndo tunawaambia waepuke. Kuna kama ni wanasema mwanzo wale ambao bado yetuoke nyingi mimba mingi zikiwa changa zinatoka yule ambaye ameshika ujauzito alafu mbale kondo la nyuma liko kwa chini karibia na shingo ya kizazi wale tunaambia waepuke hiyo eh, um, tendo uh, ndoa na kuna wengine ambao maumbile yao mafanya ile shingo ya kizazi ni fupi kwa hiyo in, ina inakuwa kama inafunguka viku ina ina inaleta ina, uwezekano wa mimba kutoka mapema na wengineo wa ni wale ambao labda wanashonwa ile shingo ya kizazi ili kuziemba istoke wale pia tunaambia hizo wapunguzi au kabisa hilo tendo la, la ndoa. Kwayo, ili, m, kwa hiyo ile kwamba msemo wa huduma ya afya wanasemwa kwamba mtokisha mimba asifanya ile tendo, sasa ni kama ni sahihi. Sio kila mtu, ni kwa baadhi ya watu ambao wana hatari fulani za ile mimba ndio tunambia waepuke ile la ndoa. Lakini pamoja na kwamba tatizo hili linawakumba sana eh ukina mama wajawazito ndio linaonekana kwa kubwa. Bado mwanamke anaangamwa kadi umri unavyokwenda Sasa nayo kwa nini umri unavyokwenda kwa maana kwamba kuna mabadiliko gani ni kitu gani kinasababisha kadri umri unavyokwenda mwanamke kuweza kukosa hamu ya kujamiana Kama Mungu alivyounda binadamu mwanamke ana stage za kukua na anakuwa mdogo msichana anavunja ungo anaweza kushika mimba baadaye unasema hezi siku zake zinakoma unasema menopause. Lakini sasa upande wa pili kwa wanaume hakuna kitu kama hicho. Mwanaume uh, akizaliwa na kuwa mdogo akianza kutengenezwa akishakuwa ndo mbegu zinatengenezwa na ile process ya kutengeneza zile mbegu za kiume haihisi mpaka mtu anapofariki anapo au labda anaugua mgonjwa ya kansa ya zile ya mbegu semu za mbegu za kizazi chake lakini vinginevyo ile hali inakuwa mpaka mwisho wa maisha yake lakini kuna watu wanakuwa kama mihula kwamba anaisikia hivyo anakuwa ende wan, mpaka mwisho wake inastop kwa katika huo mlolongo ndio mabadiliko yanatokea na anapokaribia anapoelekea kuanza kukoma zile siku zake ile hami na automatically maombi yake ina inanza kupungua ina mpaka wengine unakuwa kichoko kitu hawezi kifanya kabisa kwa hiyo kifupi ni maombi le ndio ya na Mwenyezi Mungu kwa hiyo huwezi kunyakosoa sana ndio kwenye sumu ya alipopanga hivyo. Aha, kwa hiyo sababu za kibiolojia Ki jinsi mwanamke alivyoumbwa hmm. na jinsi mwanaume alivyoumbwa. Mwanamke ehe ndio sababu kubwa. Labda kabla sijaelezea kwenye ile kwa wanawake wa kweli ni rejea tena kwa mjamsta baada ya, ya kujifungua. Kama una ufahamu tendo la kujifungua kidogo kuna kweli na mikiki miki, miki, miki, miki, mingi na wengine bwana peke yake inabidi labda mtu mtamadhalio mkubwa au wa njia kwa hiyo ile njia zingine zina labda kupona auona sasa ile ile ile ile kwamba mtu anaaibeba wa njia ukashono inamkaa mtu kichoni mwake na anaanza anaasikia kwamba labda mimi nikianza tendo la ndoa e, ile njia rada ikafunguka au ikachanika na hiyo kwa bahati mbaya wanao watu wengi wengine hili pia inapelekea mtu kupata ule uoga ufuna za ndoa na ile hamu kwa inakuwa inaondoka automatically inakuwa haya sana kufanya na wengine pia kwa kufikiria kwamba ni sasa nimeshajifungua kule kwanza nilifunguka sasa ile kama kunafungwa kama kawaida kwa mtu pia bali inakuwa wanaogopa kwa sababu kwa ile wengi wanakuwa kwamba ile baada ya kujifungua inakuwa mbaya zaidi kuliko ile wakati mtu yuko mjao kuzita wengi wanakuwa pale sasa ndio wengi wana wanakuwa wanaogopa kufanya mtandao ndoa mama ambaye amejifungua na mama ambaye ni mjamzito ambaye ile tatizo limmuathiri tunamsaidiaje ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida kwa bahati hakuna dawa kwamba ndoko kwa zile mnalea kunywa ifasi ya kutopona hilo ina ugumu lakini unapotaka umuelezee kwanza kwanza umuelimishe iweze kwa kama una ile michoro au una zile modi za tazizi kilivo unamuonyesha kwamba ndani kuisikizi uwe shika hujazuke kwa hali kuk, kuk, hivi baada kujifungua kumerudi hivi. Kwa hiyo unampeleka mtu kumwekaza kwamba sawa bazika walitokea lakini ukishajifungua ichasika wiki sita au 40 kifahansi hata kinatakiwa kirudi sawa kama kilivyokuwa mwanzo Kwa hiyo waondoe wale wasiwasii yofanya hilo tendo ndoa. Kwa hiyo kiba kubwa ni hiyo ni maelezo. Unamwenza mtu tatibu. Kuna ugumu kidogo lakini mwisho wa siku wengi wanakuwa wanaelewa wanarudi katika hali ya kawaida. Na unadhani kwamba kuna nafasi yoyote ya kuhudhuria clinic na maelekezo haya. Labda kama mwanamke angekuwa napewa tangu ameanza clinic, ingeweza kusaidia kwa damu mmoja ama nyingine. Kilikuwa inasaidia na ni kitu ambacho labda hakielezwi sana kule clinic. Watu wanakuataelezea hata atati za mimba, atati za mtoto kukufa, mimba kuharibika. ilo tatizo la kutopenda kujamiana mm -hmm. kwa lazimungumza sana. Labda niweze kusema kwamba kama kuna uwezekano ni vizuri wakaenda wote wawili mtu na kwa na mwenzi wake wakaelezewa ilihali kwa sababu hiyo shida sawa anakuwa na mwanamke lakini inaathiri pande zote mbili kwa mtu ambaye labda hatumi busara au hana uelewa zaidi kwamba huyu mwanamke na nabaliku, ni kutoka kutoka na anatokea sio yeye ni ana tolea kutokana na urithi uzito inaweza kitu ugonzi kidogo mtu atathirika kwa sababu mtu labda ampendi au mjali au amepata msimu mwanamume mwingine huko kwa hiyo ni zema wakando watu wawili waeleze na wanume waondoke waelewe nyuma kwamba wasahamu mtu akiwa mjambizo kuna umdalikwa natoke sio kama anajifanyisha mwenyewe na moja mwenye. ya niyo ni yao ya kutopendelea ndoa kwa sababu hii na hii kwa hiyo itasaidia sana kuwatayarisha wale watu wawili wasigombane na walielewe wali jambo joko wali jambo ni letu baada ya kujifungua watayarishwa tena hili kwa hospitali ya kawaida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 na na na mimi nawe eh na jana barubaru sana eh jete jete jete loki tukana si jawai sikiria tukana lakini nikupendana polepole unaniumiza sana eh kupendana na si kuoni baby kupendana nikupatikani eh kupendana uniamini mimi tan baru ndogane kuniamini kama ambazo umeweza kusikia ni tatizo ambalo linawakumba kina mama wajawazito na pende cho mara baada ya kujifungua tatizo la kukosa hamu ya kujamiana umkumba mwanamke sababu daktari amezieleza tiba ingawa si hakuna vidonge au kupata dawa ya kuchomwa sindano ni tiba zaidi ya kisaikolojia kama nilivyosema tatizo hili ni mtambuka ni swala pana sasa tumwangalie mwanamke wa kawaida tu si mjamzito lakini tatizo hili nalo lipo na lipo to kwa kiwango kikubwa daktari sababu zinazosababisha mwanamke ambaye hana jukumu lolote tuponi mwake lakini ana tatizo la kukosa kujamiana ni sababu aratizo kwa mengi ukiacha awe ya kisaikolojia kuna zile unasema ya vitu ambacho vinaonekana kama mtu labda ana historia ku kuugua gonjwa fulani kwa muda mrefu mtu ana historia ya kufanyiwa operation mtu labda ana historia mbaya ya ile siku yake ya kwanza alipofanywa ile tendo la ndoa unjua ana mtu ana shule ambazo inamfanya anakuwa anachoka sana unaona wana watu wazo wanafanya ile ile hamu ya tena anataka kupunguza tukianza kwa matatizo ambayo labda ya ya mwanzo ambao watu wengi au useme matatizo ya kujamiana mtu ambaye baba ana historia ya labda ya kuumia kule ya kwanza au alibakwa siku ya mwanzo au siku ngumu atakuwa aliumia kusababisha jambo kwa kwa nguvu bila ya kupenda kwa mtu kama wewe ukisaikolojia atakuwa na ile ile historia ya maumivu kwa hiyo automatically wengi wanapokuwa jambo wanajiogopa au wanakuwa wazipendi kutokana na ile historia ambayo limkuta mwanzo au mtu ambaye alpofanya yale tendo lake mara ya kwanza alifanya hakuona ile tunasema hakufikia ule mshindo wanasimu wa Kiswahili hakufikia gaze kwa hiyo sisi na haoni hii sana sana kwa sababu gani kwa sababu zinavozidi kwenda na anakuwa analichukia na anlichukia tukuna mpaka anakuwa hapendi kabisa kuna wengine sasa ambao wana maradhi ambayo wameokuta maradhi ambayo ni ya muda mrefu kama kisukari, gani matizo ya moyo, matizo ya mishipa ya fahamu watu kama hawa yale maradhi yanawafanya kwamba ukijiona mimi siko sawa kwa hiyo anakuwa mzigo wake anakuwa preoccupied na, na kufikiri ile hali yake ya afya kwa hiyo kukaa na wa kufikiri ile jambo unakuwa unapungua unapungua yaani hawezi kulifurahia au kuna faida yake mimi sababu zingine ni ni, ni dawa baadhi ya dawa ambazo zinatumika zinachangia mtu kufanya, kupoteza ile hamu madawa ambayo yana ya haya madawa wanapewa tu wenye unyimsongo wa mawazo yale yanachoingia mtu kupoteza ile hamu ya kufanya ile la ndola wako wanawake ambao sana kama nchi wako sana ambao wanapenda kunywa pombe sana kwa muda mrefu wale pombe nyingi labda watu wanatumia madawa kuleziya kwa muda mrefu hayo yote yanapelekea yana mtu kupunguza ile kupata ile hamu ya kufanya ile la ndola kama ndio sana mwanzo kutokana na msisikizi anabadilika ndio katika jamii yetu zamani hayakuwaepo kwamba wanapenda walikuwa kufanya kazi. Siku zote wana kijana anafanya kazi. Zasa, kuna kazi zingine mbo ziko the mtu anakuwa anachoka sana, so demanding. Kwao mtu atarudi nyumbani anakuwa kisaikolojia amechoka au anakuwa ba anawaza kuna dadhi sijamaliza vitu vya kufanya. Automatically leo itaendelekea yule mwanamke kutopenda kufanya yale au kuwa hana ile ham tena, au atakifanya afaata baba kumridisha tu mume wake lakini kichwa mwanike ana mawazo mengi ya kazi ya masomo ya magumu unaona yote inampelekea mtu ku, ku, ku, ku, kupoteza rehema na mwisho wa siku kwa anakuwa anachukia zile jambo yanaona wengine ni wale ambao wamesikia ule kukoma ile kwa siku unajua kama ilivyosema mwanamke anakuwa mwanzo baadaye anakuwa afikia muda wa kuzaa anazaa baadaye anafikia ile kukoma kuna siku zake like kiskale muda hukoma siku kuna kemikali za kiazi zinakuwa estrogen zile kemikali kazi yake ni kufanya ni kufanya mazingira ya sehemu za siri za mwanamke kuwa katika hali ya kawaida yani zisi zisiwe ndogo au zisi ziweze kutoa ile kama futafuta futa ambayo yanaleta kule sasa ukiskale menopause lazima unakuwa vipo kwa mtu anakuwa hajioni kama alivyokuwa mwanzo Yani, inaleta maumivu inaleta kunaakuwa kukavu kwa ile hamu inakuwa inapungua inapungua mwisho wake anakuwa afanye tena kitando la ndoa dokter yana magonjwa ambayo katika mada zilizopita tulishawahi kuzungumza magonjwa ya sehemu za siri za mwanamke nayo pia unadhani ana mchango wote wa kufanya mwanamke ya ina mchango sababu unajua kuna maradhi mm. mimi nitaachukua mfano kuna vitu vinaitwa warts ghafla mbasio kisele nini ile na kama vitu vitanzwa kwanza maybe watu ambavyo vinaota ile sensitivity inakuwa kama kama hasa kama majani majali yale yanakuwa na maumivu makali mwingine inaoota yanakuwa mengi mpaka inaziba ile sensitivity mtu ambia anapana kwa hali kama hiyo hawezi kupata usafwa na maumivu na hata uambie anafanya nini akiona sizeni kama ataza kufanya mapenzi na mtu kwa moyo kwa hiyo maradhi yote ya sensitivity yanachangia kupunguza ile hamu na kumuogopesha hata ile mwanaume ambaye anataka kufanya nile na kusu katika sababu za kisaikolojia na najaribu na kuchimbua. Kwa wanawake wengine anakuwa moga sana wa kuonyesha maumbili yake. Labda kuna kasoro fulani, kwa hiyo anahisi kwamba nikiu huyu akiniona itakuwa aje. Unadhani nayo in, inachangia. hiyo inachangia, labda ni kwa njia hiyo unajua yele malezi mtu ambaye anayolelewa au ile utamaduni wa watu. Unajua kuna utamaduni wa watu unamlea msichana tangia kwa ndugu kwamba asijionyeshe mume wake semote ya kwa mwanamume au kwa mtu ambaye sio ndugu yake. Kwa hiyo ikisikiele siku ndo amewalea bado anakuwa alishajengwa vile kujificha. Ili inamchukua ya muda sasa kukubali kwamba huyu ni mume wangu walali wa, wa kidini au si ni serikali kwamba ninauhalali naye kwa ku, kunini mume wangu wote. Sasa inakuwa hai vigumu kweli kukana yule mume wake sasa hawezi labda kwamba kuongoza mume wake au kwa kenda na kula yanaweka naakuwa bado na ile hisia ya kujoshisha isilete sasa hiyo pia inachangia kwamba itafanya ule mwanamke hata ile hamu ya kufanya mapenzi inapungua kwa sababu anakuwa naogopa kuona au kuonekana na ule na yule mwanamume na aha na pia kutokijiamini vile vile yeah. kwa unadhani kuna mtu mmoja alishaye kusema akitaka kukutana na mume wake jasho linamtoka anawaza kwa nini nakuwa hivyo kwa hiyo kuto kujiamini pia sasa nadhani sababu ni nyingi daktari umezizungumzia sababu za kisaikolojia mabadiliko ya hormone ambayo tumeona mwanamke anapelekea kupata menopause na vitu kama hivyo na sababu ambazo ziko kabisa hivi unaweza ukaziona dhahiri nyingi sana tatizo ndiyo hilo sasa unadhani pia katika mahusiano yetu ya, ususa ni mahusiano kama hayo yanaweza yakasababisha yaka mwanamke huyu eh mume wake amumishi mapenzi kama vile ambavyo alitegemea na vitu kama hivyo au yuko katika e, mahusiano mabaya mwanamume hakumpenda na vitu kama hivyo pia navyo na vina mchango hivyo ina mchango kwa sababu labda wese ni social ile psychological au socially ina inachangia sana kwa sababu unajua uh, mpaka mtu awe tayari kufanya ile tendo inahitaji matayariisho zulifo vizuri kwa hiyo haiwezekani mtu baba ndiye bahati mbaya mtu mume ani blaze au mtu ambaye siojali anakuja tomtoka huko amegonga ameingia chumbani kwa kum, mke wake anaenda kuona talando hata hajaongelea jambo lolote labda hajamsalimia tangia siyo inaonekana otofata kale jambo kufanyika inaotakiwa sawa le mwanamke anaweza akakubali kufanya kwa sababu ndio kama ndio sheria ndio wake lakini haliwezi kufanya kwa kupenda kwa kupenda kwa sababu jambo hilo litimia vizuri na mke mwanamke wamependa na amelifurahia kwamba kujumbe ametayarishwa katika hali ya kwanza kufanya jambo vizuri. Kwa hiyo hiyo hali ile inaendelea kila siku mtaaba na kuja kwa kufanya kwa nguvu bila kumtayarisha, bila kumpendeleza au bila kuanisha kwake yake, automatically hiyo mwanamke siku na wazidi kwenda yale mapenzi kwa mume wake yatapungua na jambo pia tatakuwa anaviona karaha. Kwa hiyo wa siku atakuwa anachukia na atakuwa haizi kulifanya. ni tunirudie kwa wanaume na wanaume waelewe kwamba lile jambo sio lake pekee, ni jambo la watu wawili. Kwa hiyo kama mtu anafikiria mwenzie kabla ya kufanya li jambo Yaani mtu asijisikie tu nafsi yake. Mke na mume inabidi wote jione kitu kimoja kila mtu anatakiwa afanye kadiri anavoweza kumridhisha mwenzie. Kwa hiyo oh, ikishayaweka hivyo sidhani kama kutakuwa yes, na tatizo kubwa. Lakini niko kijiona kwamba yeye sababu ni mwanamume basi anafanya kwa mwanamke no. jambo halisi kuwa wazuri na inaita chupu mchuo sio. Katika mahusiano yaliyo mengi utakuta utakuchokoba... kwa magomvi ya mara kwa mara eh kuna kuwa na migogoro ambayo haijapatiwa ufumbuzi kiasi kwamba sawa ni mume au ni boyfriend wako lakini bado kuna kuna hali fulani ya msuguano si gani kama hii pia inaweza kapelekea katika kulifurahia tendo yote tendo unajua kama wanavyosema ni jambo linataka matalisho kwa hiyo matalisho ni kisaikolojia kuwa kuonekana mtu anapendwa anajaliwa anasikilizwa ko ukinto ukimeta ilo jambo la kujamiana inakuwa kidogo alianza kuanza kufanya vikao kichwani kwa hiyo mwanamke mtu anao kama mtu wangu ni mpenzi wangu ananipenda ananifanyia hivi anaonyesha mapenzi kila wakati ananishia mapenzi tu wakati tikutanae uchumbani wa kitandani hata nje hata kinipigia simu ananikumbuka kwa hili na ile kwa ina mjenga mtu ile mapenzi yanakuwa inakuwa ina misingi imara kwa hiyo ile jambo meshakuwa raisii naji kama hamna ile kujaliana au kuangalia na na mapenzi kwa kweli jambo siku za mbadhi kwenda litapungua litapunguliza li kisha hata watu kuachana. Hmm. Aha. Sasa daktari pamoja na kwamba sababu zilizozitaja ni nyingi na umeziikus katika e, maeneo tofauti tofauti. Tiba gani hasa ina Kwa sababu kisikolojia sa tunajua jinsi ya kufanyia sasa katika haya maeneo mengine. Tunamsaidia mtu kuna zile sababu ambazo ni sana mmoja ambazo kwa mtu watu wanapata madhara kuleva au mtu ni mlezi mtu bana magonjwa ambayo ya muda mrefu hapo tiba kubwa ni kutibu zile telechanzo chanzo kama baada mtu anakunywa sana pombe pokotekia akiambia taratibu aache ile pombe basi uh, hali itamuondokea au leo bado simtu ana matizo ya pressure ya kisukari akiwa na tiba hata sukari yake au ana pressure otomatically uh, utokonde umeondoa ile tatizo la kuchukia ile ile ndoa Kwa hiyo unachokiona ni kwamba tiba kubwa mm. ni ile ya psychology. Unajua kutibu psychology sio kitu rais sana, ni kitu kidogo kidogo. Na ya basi wito wako kwa jamii kwa ujumla kuhusiana na sanaa zima la mwanamke, hasa mwanamke mjamzito na ambaye ametoka kujifungua kukosa eh, hamu ya kujamiana ili jamii nzima iweze kuelewa na ya kumsaidia mama kwanza watu wanatakiwa waelewe kwamba jambo lipo na mzito sio kama ana analeta mwenyewe ili tu kutokana na yale mabadiliko ambayo yanatokea kwa mtu katika uzoezo wake hasa eh, katika hali ya kisaikolojia na wanaume nao lazima wakugaze kwamba huu mke wao msingi ni mjamzito jambo hili nikiona kamba anafanya kinyume na zamani asioni kama anafanya makusudi wakisheria kwamba mlikuwa kupita na asifanyi kwa makusudi itasaidia kuondoa misubira na kwa sababu ikiwepo inaongeza matatizo ya zaidi kubwa. Kwa watu walielewa, walijue na wanunga nao, wakipata muda wa kwenda kwenye sisi ambao ndotoka katika mbolea ya afya, tu nalizungumzia e, wakati ukija mtu na mke wake ana kwamba kuna hali kama inaanza kutokea, ielewe wasishtuke na wote washirikiane kwa sababu kulitatua jambo. Kwa maana baada ya kujifungua na nyingi kama wote mmeweona lazima ndio kweli Asante sana ni daktari mnao alikaguza bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi kutoka hospitali ya agakani hapa jijini Dar es Salaam akipitia e, mada inayosema tatizo la kukosa hamu ya kujamiana wakati wa ujauzito na baada ya kujifungua. Nashaka basi msikilizaji utakuwa umeelewa na kutafua tayari ambayo daktari hapa ameweza kushauri. Mimi ni mtpendwa ni nikutakie us